Kapitola třetí, konec přijímače. Bojový výcvik vrcholil a novopečení pěté páci už co o vojně věděli. Chápali, že musí být ostražití a bdělí, neboť nepřítel, který je všude, prahne zejména po našich vojenských tajemstvích. Kdybyste se někdy náhodou dostali na dovolenku, vykládal svobodních halík, ne, abyste například v vykládali, jak se jmenuje velitel vašeho družstva. Nepřítel by toho mohl zneužít. Co je, Jasánek? Já jsem chtěl jenom podotknout, řekl Jasánek, že třídní nepřítel je velmi rafinovaný a nesmíme ho podceňovat. Kula Kvata nepřívětivě zachrochtal, ale k problému se nevyjádřil. Taktéž ostatní nejevěli příliš zájemu diskutovat. Pozor! Vyjakl náhle svobodník a ukázkově vypěl svůj nevalný hrudník. Důvod byl na snadě, neboť se blížil sám velitel Terasky. Soudru major. družstvo probírá vojenské tajemství. Tak, tak, souhlasil major a otcovsky pohlédl na tetelící sedováčky. Vojenské tajemství je naozaj velká důležitá věc. Sudrovia. Ako vyzerá mezinárodná situace na celém světě, Můžu říct, že má veliký význam, jak už jsem hovoril, na celém světě. Mnohý súdruh, i terasky, ujde za hranice, ale taký súdruh snad ani není súdruh. On ten kapitalismus v má i veľa nedostatkov. Není všetko, co sa bliští. Môžete pokračovat, súdru Major Haluška se otočil a důstojně odcházel, aby svou moudrost nezištně věnoval i ostatním družstvům. – Vločka! – obrátil se svobodník na šedivého malíře. – Opakujte, co právě řekl Soudruh major! – To nedokážu, – řekl Vločka, aniž se snažil provokovat. Halík přesto povyskočil a začal ječet o sabotáži vzdělanců, kteří dělají z politického školení, Bordel! Major Haluška zatím kráčel po mezi k dalšímu družstvu, které řešilo důležité problémy na pokraji ojiněné louky. Major se málem vyděsil vojína Frídla, který si to kolem něj rázoval směrem k blízkému křoví, aniž pozdravil. Kam jdete, soudruh vojín? Otázal se Terasky přísně. Jdu vykonat velkou potřebu, sudruh majore hlásil Frídl. A proč jste ma nepozdravili? Frídl se líšácky usmál. Jednotka za pochodu nezdraví, zaholákal a krátce na to zmizel ve křoví. Přijímač skončil. Vojni už věděli, jak se mají zachovat, aby se nedostali do rozporu s platnými řády nebo dokonce ze zákony. A tak byli uznáni schopnými nastoupit na vymezené pracoviště. Stavby v Českých Budovicích v Imperku, nad úhlavou, táboře i jinde čekali na jejich pomoc. Po zdravotní selekci při níž šlo do civilu několik dalších nerušivců, zůstali v nepomuku trvalé šoféři, skladníci a strážný oddíl. Jinak byl prapor znovu rozdělen do rot a připraven k plnění čestných povinností. Před první rotu předstoupil poručík, hamáček a pravil... Soudruzy, nyní jste co? Nyní jste vycvičený. Každý z vás je teď voják a od vojáka se čeká, že bude plnit povinnosti. Kdyby neplnil povinnosti, tak bychom s ním zatočili. Jelikož jste narukovali ke zvláštnímu útvaru, vaší povinností teď bude co? Vaší povinností bude makat. Práce člechtí člověka a proto budete makat, jako mourovatí. Za dva roky budete tak zušlechtěný, že vás domani nepoznají. Jmenuji se Hamáček. Co to znamená Hamáček? Hamáček znamená, že se plán bude plnit aspoň na 150%. Ale soudruzi, pozor, vy že budete makat, vy si i vyděláte prachy což u jiných útvarů není. Polovinu vydělaných peněz dostanete na ruku, druhou polovinu vám uložíme na knížku, to proto jsou duzy, abyste všechno neprochlastali. Osobně vás upozorňuji, že kasárna nejsou pivnice a kdo se venku nadzamrá, musí vystřízlivě dřív, než projde kolem dozorčího. Jinak půjdete kam, a jinak půjdete do lochu. Každý si může vybrat do vlastního vážení, soudruzi. Teď si zbalíte plnou polní a za půl hodiny budete nastoupený tady na tom místě. Pomocí automobilu se přesunete na místo N, kde budete ubytováni. Na místě N se dozvíte svoji novou vojenskou adresu a budete seznámeni s dalšími úkoly. Má někdo nějaký dotaz? Vojnfrídlo! Esoudu poručíku žádal jsem o přeložení k letectvu, avšak dosud... Fridl! Zažval poručík. Vy chlape líná, vám se mě se zdá, nechce makat. Na vás si dám obzvlášť bedlivý pozor, Fridl. Lítání u nás užijete až až. Já vám zaruču Friedl, že budete tak lítat, až budete mít pěnou huby. Ještě má někdo nějaký dotaz? Nikdo? Pozor! Janovit Janovice nad úhlavou. O malém městečku nedaleko Klatov bylo na vyšších místech rozhodnuto, že poroste do slávy. Právě zde národní podnik arma Stav začal stavět rozlehlá kasárna budoucí domov celých generací mladých mužů. Na několika hektarech orné půdy se začalo rysovat budoucí staveniště. Celý prostor byl řádně oplocen a zajištěn proti nepřátelským rozvědkám. Uvnitř pak měli pracovat kulaci, faráři a jiné podezřelé živly, což s ostražitostí a bdělostí značně kontrastovalo. Několik minut od pracoviště byl další vojenský prostor. Mezi lesíkem a potokem se krčilo několik dřevěných baráčků, natřených gáky barvou byly připraveny pro rotu poručíka Hamáčka, která jistě v Janovicích se hraje roli důstojnou mladých budovatelů. První rota pomocného technického praporu zaujala bojové pozice. Pod vedením poručíka Hamáčka a jeho zástupce pro věci politické poručíka Troníka se ukryla v promrzlých domcích. Když měl každý přidělenou svou postel označenou štítkem a jménem a hodností, Sešla se rota na planince mezi baráčky. Byla nestydatá zima a od potoka fičel ostrý, mrazivý vítr. Před jednotku přestoupil poručík a hamáček. Soudruzy, nyní se nacházíme, kde? V prodeli zašeptal vojí voňavka, leč poručí to zřejmě nezaregistroval. Za to halík zvedl obočí a dal tak najevo, že nepřístojnost slyšel. Nyní se nacházíme věnovicích nad úhlavou, pokračoval poručík. A vaše adresa je R lomeno 19. Do Janovic jsme přijeli co? Do Janovic jsme přijeli pracovat. Zítra ráno nastoupíte všichni do zaměstnání a budete pracovat jako Kati. Vašimi dočasnými představenými se stanou mistři a stavby vedoucí, kteří nás budou informovat o vaší pracovní morálce. Do práce půjdete všichni s výjimkou do roty a jeho pomocníka. Cítí se někdo nemocen? Huyn Bakši, ozval se. Mám nemocný močový měchýř a musím každých deset minut močit. V tom vám nebude vráněno, Bakši, odvětil poručík. Jenže mezi močení budete, co? Mezi močení budete pracovat. Kdybyste zůstal na ošekřovně... Musel byste každou chvilku běhat na záchod. Na stavě to budete mít jednodušší. Soudrozy, zavolákal pak Hamáček na promrzlou Vy jste nejen pracovníci, ale i vojáci. A vojáci především. Až se vrátíte ze zaměstnání, nebudete chnět Ani nebudete na rande. Níbrše se budete věnovat čemu? Budete se věnovat vojenskému výcviku. Pak bude následovat politické školení... A po kulturně masová práce. A co v noci, soudrů poručníku, zeptal se provokativně vonavka. Hamáček to vzal smrtelně vážně. V noci budete spát, přislíbil. Pokud ovšem nebude co? Pokud nebude vyhlášen bojový poplach. V takovém případě ovšem spát nebudete. Každou noc bude hlídat osm mužů. Na každého z nich připadnul dvě hodiny. Má ještě někdo nějaký dotaz? Dotaz nebyl. Jen zimomřivé jektání zubů se neslo daleko za hranice vojenského prostoru. Poručík Troník si po pročtení kádrových materiálů vybral pět vojínů, které pozval do své kanceláře. Byl mezi nimi i kefalín. Soudružík. Rozhodl jsem se, že vytvoříte u jednotky Svazlácký výbor. Příjmer, bude za předsedou a ostatní funkce si můžete rozdělit dle vlastního uvážení. O vaše zvolení se postarám. Vzhledem k tomu, že u našich jednotek jsou i živly, které se k našemu zřízení nestaví kladně, musíte se od nich zdistantovat a působit na ty soudruhy, kteří dosud nemají jistotu. Nemusíte se nic obávat, Budu vás osobně řídit. Dále třeba, abyste mezi třebou zvolili agitátora Roty. Rozhodl jsem se že agitátorem Roty, bude vojín kefalín. To je všem všechno, co se vám chtěl říct. Můžete se rozlejit do svých druhce v čas práci.